Bismillah, Alhamdulillah Assalatu Al wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Nah Kalau ada yang menyatakan di dalam menanggapi pernyataan As-Syeikh Muhammad bahawa seorang ami, seorang yang awam, awam itu jama' daripada ami yang dipakai dalam bahasa Indonesia jama'nya, ya, awam. Nah, al awam itu jama' daripada al ami. Nah, ini sebagian contoh bahwa Bahasa Indonesia itu diwarnai oleh Bahasa Arab Kalau ada yang menanggapi Pernyataan Syekh, Bagaimana seorang Ami Satu orang Ami Dari kalangan Muwahidin Bisa mengalahkan Seribu Dari Ulama Ahlul Batil Nah Apa bisa Ong Ami berarti dia tidak memiliki ilmu yang cukup Bagaimana bisa mengalahkan Ya ini orang-orang yang Ami menghadapi mereka dengan apa ya Dengan fitrahnya Nah eh, Pernah seorang atau salah satu imam dari kalangan Mu'tazil eh, Sedang mengajar di Masjidil Haram yang dikenal dengan Al-Imam Al-Juwayni Mengajar Berbicara di tengah pelajarannya itu Tentang Istiwa Allah Dia akan menyebutkan Dalil-dalil atau syubhad-syubhad Yang Dengannya Sampai kepada akidah Bahawa Allah tidak beristiwa Di atas arusnya Bahawa Allah itu berada di Mana-mana Nah Ketika dia berbicara, panjang lebar dia berbicara, pakai ilmu kalam, ilmu mantik, falsafah Begitu panjangnya dia berbicara, kemudian ada seorang ami, ya, seorang ami menyatakan Ya syih, khalas, kata dia ha, Tinggalkan pembicaraan yang seperti ini, karena dia pusing dengarkannya Ya ha, Cukup bagi kita Allah telah menyatakan Ar Rahman al Arsy stawa. Cukup bahawa Allah sudah di atas Arsy. Cukup. Ini terlalu bulat. Seorang ami hanya berpegang dengan satu ayat meruntuhkan kemudian syekh terdiam dan orang di majlis akhirnya mendengarkan pembicaraan seorang ami. Padahal ini imam juai ini salah satu imam dari berikalan moktazila yang terkenal luar biasa. Nam dalam usul fiqih Nam. Luar biasa. Tapi sang Ami ini dengan fitrahnya enggak menerima pembicaraan ini, enggak sabar dia, kelas kelas ya, seikh. Dan ini apa demnya? Sudah cukup bagi kita Allah telah menyatakan Ar Rahman Al Arsyistawa. Nah, dia dengan keawamannya, dengan uh, bersihnya fitrah dia, bisa mendiamkan seorang Sheikh Kebir dari Mashayikh Ahli Balad. Nah sehingga di saat itu orang-orang yang hadir di majlis benar-benar uh, terbawa dengan omongan seorang ami dari kalangan muwahhidin ini tadi. Nah, maksud dia ayatnya sudah jelas, Hasan pindah pembicaraan lainnya. Nah. Malah syekhnya yang di Nah. Fabarakallahu uh, fik. Ini contoh dalam sejarah, wallahi sebenarnya masih banyak sekian contoh. Nah. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Qala rahimahullah kita sampai di mana wa innamal khaufu. Sudah dibaca itu belum? Qala al-muallif rahimahullahu taala wa al-muwahhid al alladhi yasluqu at-tariqah wa laysa ma'ahu Namun Ketakutan itu hanyalah terjadi bagi seorang yang muwahid Tetapi dia yang menempuh jalan Seorang muwahid yang menempuh jalan dalam keadaan dia tidak memiliki senjata Dalam keadaan dia menghadapi kondisi ini Tanpa memiliki ilmu yang cukup Nah, inilah yang mengkhawatirkan Nah, maksud Sheikh bahwa Walaupun seorang ami bisa mengalahkan dengan fitrahnya Ah, Ahlul Batil Bukan berarti kemudian kita cukup Sudahlah kita jadi seorang ami Yang bisa mengalahkan seribu ulama Ahlul Batil Bukan berarti itu Tetapi Syekh memberikan kepada kita Tasji' Semangat Pemberian semangat kepada kita Agar kita tidak merasa Kecil hati dan merasa bahwa Syubat-syubat Ahlul Batil Itu adalah suatu yang sulit untuk dihadapi Nah Syekh ingin memberi semangat kepada kita Agar kita bangkit di dalam menghadapi al-mujrimin musuh-musuh dakwah dan tauhid ini tadi. Nah, kemudian Syekh menjelaskan masih dalam rangka tesjir, masih dalam rangka memberikan semangat motivasi kepada al-muahidin untuk benar-benar mereka uh, mempunyai sikap optimis di dalam menghadapi lingkungan dan keadaannya. Yaitu pernyataan beliau waqad manallahu ta'ala 'alaina bikitabihil ladzi ja'alahu tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah karunia memberikan sebuah nikmat kepada kita dalam bentuk Alkitab yani Al Quran diturunkannya kepada kita yang mana Al Quran ini telah Allah jadikan sebagai tibyanan di kull shayin wahudan warahmatan wabushra lil mu'minin di mana Al Quran ini berfungsi sebagai penjelas terhadap semua perkara Al Quran berfungsi sebagai penerang penjelas terhadap semua perkara yang dihadapi oleh umat manusia ini wahudan, warahmatan dan sebagai huda, sebagai petunjuk serta rahmah, wabushra dan kabar gembira bagi al-muslimin wabushra lil-muslimin ikhwanifiddin, rahimani, wa rahimakumullah apa maunya syekh dengan penyebutan perkataannya ini ingin yang tadi saya katakan memberi semangat kepada kita untuk kita mempelajari Al-Qur'an. Kalau Anda menghadapi syubhat-syubhat dari lingkungan Anda, menghadapi syubhat-syubhat dari ahlul batil di masa Anda, jangan khawatir. Di situ sudah ada Al-Qur'an yang Allah nyatakan fungsinya adalah tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas terhadap semua perkara. Sehingga Subhad yang muncul ini sebenarnya Semuanya sudah terbantah oleh Al-Quran Semuanya telah terbantah Baik secara mujmal Secara global Ataupun secara mufassal Secara rinci Tinggal siapa yang saja yang mau tahu Siapa yang mau mengerti Dan mau belajar Maka dia akan mendapatkan jawabannya Dan sebaliknya Yang enggan dan malas untuk belajar apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di dalam menjelaskan tentang dinil Islam dan bantahan terhadap syubhat-syubhat ahlul batil maka dia tidak akan mengerti. Nah, kemudian beliau melanjutkan. Falayati sahibi batilin bi hujjatil illa wa fil Qur'ani ma yang qudha wa yubayyinu butlanaha. Kama qala ta'ala wa la ya'tuna ka إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَحْسَنَ تَفْسِيرًا Sekarang masih dalam pembicaraan Tasjir Targhi pemberian semangat Dari Syekh Rahimahullah Naam Dalam bentuk yang lebih rinci Dimana beliau kemudian menyatakan فَلَيَأْتِي صَحِبُ بَاتِلٍ بِهُجَّةٍ Tidaklah seorang ahlil batil Datang menemui anda Dengan sebuah hujah Maksudnya dengan sebuah syubhat Dengan sebuah dalil yang dia pegang Yang dia gunakan sebagai dasar Yang melandasi kebatilan dia Illa wa fil qur'ani Ma yang kuduha Kecuali pasti didapati di dalam al-qur'an Dalil atau hujah Yang bisa merontokkan Meruntuhkan syubhat Ahlul batil tersebut Dan menjelaskan tentang bentuk atau sisi-sisi kemungkarannya atau kebatilannya Akan dibongkar oleh Allah SWT dari sisi mana kebatilannya Walaupun pembicaraan itu sudah dikemas dengan perhiasan yang indah sekali Sehingga kebatilan itu terlihat dari sekian sisinya dia adalah sesuatu yang hak tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkarnya Dan menyingkapnya sehingga nampak Bahawa yang batin itu adalah batin Ini Al-Quran Dalilnya apa? Bahawa tidaklah setiap syubhad yang datang Tidaklah sebuah syubhad dan kerancuan muncul di mana saja, kapan saja, dari siapa saja Pasti di dalam Al-Quran telah ada yang menjelaskannya dari ayat-ayatnya Dan dirinci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik langsung di dalam Al-Quran ataupun melalui perantara as sunnah, Allah Subhanahu Wataala menyatakan walayakunakabi matalin dan tidaklah mereka itu. Ini ayat sedang berbicara kepada Rasulullah SAW di mana pada masa itu Rasulullah menghadapi subhat-subhat kaum munafikin, subhat-subhat musyrikin yang cukup lumayan dahsyatnya sehingga dalam beberapa kondisi dalam beberapa keadaan Rasulullah sempat terdiam sempat bersedih sempat bersedih nah, ketika Ahlul batul menyebarkan kebatilannya diantaranya ketika sempat dalam beberapa hari lamanya Jibril tidak turun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jibril tidak membawa wahyu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sempat Rasulullah kebingungan dalam keadaan seperti itu, beberapa musyrikin Quraisy mencibirkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bibir mereka dan menyebarkan cubah-cubah kepada beberapa kaum mukminin yang mau beriman atau baru beriman pada masa itu. Ini Allah sebutkan di dalam Al Quran: Wadhuha Nam Walaili Ida Saja Mawadak Rabbuk Wa Maqala Wadhuha Walaili. Iyal saja ma wad'ata Rabbi kaw wa magala sama sekali Rabbmu tidak pernah meninggalkan kamu atau menyanyiakan kamu wahai Muhammad karena waktu itu tersebar subhanah ini kan sudah tidak ada lagi wahyu kan sudah habiskan tenaganya hujahnya bohong dia bukan seorang nabi buktinya Rabb dia dan teman dia yaitu Jibril maksudnya sahibuhu teman dia telah meninggalkannya telah meninggalkan dia tidak mau datang sekarang bukti bahwa dia adalah uh, dalam keadaan dalam kebatilan syubhat ini disebarkan di kalangan Quraisy pada masa itu sampai Rasulullah sempat bersedih sempat terdiam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turunlah ayat wadhuhā walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala nah ini salah satu contoh dari sekian uh, jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul batil Baik yang berkaitan langsung dengan sebuah peristiwa ataupun dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang akan dimunculkan oleh Ahlul Batil. Telah Allah sebutkan satu persatu. Terbukti Allah menyatakan dalam ayat ini dalam surat Al-Furqan. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ illa Tidaklah mereka itu datang kepadamu dengan sebuah syubhad, dengan sebuah kerancuan, kebatilan, illa jinna ka bil kecuali pasti aku akan mendatangkan kepadamu dengan al-haq wa ahsana tafsirah, dan lebih baik rinciannya lebih baik penjelasannya lebih terang benderang dibandingkan uh, cahaya syubhat yang sempat membuat orang kagum akan datang cahaya yang lebih kuat meredupkan menghilangkan cahaya subhat tersebut yang sempat membuat orang atau beberapa pihak terkagum-kagum dan terpukau dengan cahaya subhat tersebut Allah akan datangkan, nih, lebih terang lagi wa ahsana tefsirah inilah Al-Quran yang ada pada kaum muslimin, sehingga syekh sekali lagi ingin memberi semangat kepada kita, pelajari Al-Quran, perdalamin Al-Quran, pasti anda akan mendapatkan jawabannya Pasti anda akan mendapatkan jalan keluar dari syubhat yang terus menyerang kepada anda di dalam Al-Quran ini tadi. Sekali lagi, anda ulangi. Ini semua dalam rangka memberikan semangat kepada kita dan tidak kita menjadi kecil hati di dalam menghadapi syubhat-syubhat Ahlul Batil, syubhat-syubhat Ahlul bid'ah dan Ahlul Syirik. Kemudian beliau menyatakan, قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ hadihil ayatu amatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah kata syekh telah berbicara sebagian ahlul tafsir bahawa ayat ini, ayat yang terakhir dari surat al-furqan adalah bersifat umum berlaku secara umum bagi setiap hujjah yang dengannya ahlul batil berpegang Dengan setiap syubhad Yang didatangkan oleh ahlul syubhad Sampai hari kiamat nanti Jadi ayat ini Walaupun al-mukhatab Yang diajak bicara oleh Allah adalah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Bukan berarti hanya berfungsi Al-Quran Untuk membantah hujah-hujah yang lalu Tetapi juga berfungsi Al-Quran Untuk membantah syubat-syubat yang akan datang Rasulullah telah meninggal Tetapi warafatul anbiya Masih hidup dan terus dilahirkan oleh Allah Para pewaris-pewaris nabi Yaitu para ulama Yang bermunculan Dari generasi ke generasi yang berikutnya Membawa bendera Al-Haq membantah syubhat-syubhat yang muncul di, di setiap waktu kita melihat di zaman tabiin dahulu muncul para ulama yang luar biasa membantah syubhat-syubhat Al-Mu'tazila syubhat-syubhat Al-Khawarij syubhat-syubhat Al-Rafidah begitu juga di zaman Tabi'ud-Tabi'in muncul rijal seperti Al-Imam Malik Rahimahullah Al-Imam uh, Barakallahu Fikum Al-Thawri uh, Ibn Uyayna Ahmad bin Zaid dan yang lainnya dari kalangan ulama yang membantah syubhat-syubhat Ahlul Batil begitu juga seterusnya begitu muncul syubhat yang baru Allah munculkan seorang ulama atau lebih yang akan membantah syubhat tersebut muncul di zaman Al Imam Ahmad syubhat al-ahli filsafat syubhat al-jahmiyah yang luar biasa dahsyatnya pada masa itu luar biasa sampai uh, akidah al-jahmiyah ini tadi dijadikan sebagai kurikulum inti di dalam pendidikan-pendidikan atau madrasah-madrasah pada masa itu dipaksakan oleh negara sebagai ideologi utama negara pada masa itu khalifah pada masa itu na'an tetapi di sana muncul alimam Ahmad muncul beberapa imam Ishaq ibn Rahawai pada masa itu yang membantah dan menghancurkan syubat-syubat al-Jahmiyyah begitu mereka meninggal dunia muncul alimam al-Bukhari alimam Muslim dan yang berikutnya terus sampai pada masa Syekhul Islam ibn Taymiyyah yang fitnah ahlul kalam pada masa itu Fitnah Ahlul Batil dari kalangan Ahlul Mantid Luar biasa dahsyatnya Sampai-sampai syukur Islam Tidak pernah berhenti sedikit pun Di dalam menulis uh, Menjelaskan tentang Al-Haq Dan membantah syubhad-syubhad mereka nah, Kita tahu Al-Aqidah Al-Aqidah Tadmuriya Dan yang lainnya dari karya-karya beliau Semua itu dalam rangka membantah Ahlul Batil Muncul setelah itu Ibn al qayyim Ibn Katsir, Al-Imam Al-Mizzi Rahimahumullah Jami'an Semuanya menjelaskan Al-Imam Al-Zahabi punya kitab Al-Ulu Di dalam membantah Al-Jahmiyya dan Mu'tazila Al-Asya'ira Juga Al Syekhul Islam memiliki kitab uh, Dar'u Dar uh, Dar Ta Ta'arudil Aqli wa Naql Menjelaskan tentang bagaimana kebatilan Ahlul mantiq dan Ahlul Kalam Yang menuhankan akal dibantah oleh beliau dalam sekian jilid itu secara rinci satu persatu. Al-Imam Abu qayyim memiliki kitab As-Sawa'ihul Mursala Kitab ini khusus membantah al-Jahmiyah. Syekhul Islam punya kitab Minhajus Sunnah membantah di sana Ar-Rafidah dalam enam jilid kurang lebih. Kitab Minhajus Sunnah ini terdapat di dalamnya sekian penjelasan Syekhul Islam yang sampai hari ini terus ulama demi ulama muncul muncul al-imam Syaukani muncul al-imam Al-Hafiz bin hajar muncul setelah berikutnya al-imam al sanani kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada masa itu terus sampai pada masa kita Syekh Abdul Rahman bin Hasan al Syekh Syekh Abdul Aziz bin Ubas Al-Syekh Al-Utaymin al Syekh Al-Albani kita mendengarkan bagaimana beliau membantah syubat-syubat Ahlul Batil yang tertuang di dalam buku-buku mereka itu naam Sampai hari ini terus para ulama tidak berhenti dan inilah realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan tadi wala ya'tu nakabimatsalin illa jinna kabil haqqi wa maka kita thullabul ilm kita sebagai penuntut ilmu sekarang ini kita pun sedang mempelajari Jangan dikira bahwa apa yang dituliskan oleh Syekh dalam kitab ini Sesuatu yang sekedar sebuah cerita saja Sebuah sejarah Tidak Kita pun akan mengalami Kita akan menghadapi berbagai macam orang Berbagai macam bentuk syubhat yang dimunculkan Di saat itu kita dituntut Pertama untuk menyelamatkan diri kita Di dalam membantah atau dengan membantah syubhat tersebut Yang kedua kita dituntut untuk menyelamatkan orang yang di sekitar kita dari kebatilan-kebatilan tersebut. Tidak kemudian kita punya kebiasaan ketika ada shubhat datang, oh gampang nanti uh, gimana kalau ketemu sama ustad saja? Ya. Oh iya ini begini akhi, iya nanti kita bareng-bareng ziarah ke ustad, nanti tanyakan ke ustad. Ah ini yang seperti ini sudah nggak berlaku lagi mestinya. Ya, bagi yang sudah sekian lama belajar harus dia bisa menjawab dengan tata cara menjawab yang tepat yang ilmiah sesuai dengan porsinya nah, ini yang ingin kita pelajari oleh karena itu diharapkan untuk ikhwan uh, bisa menguasai apa yang disebutkan oleh syekh rahimahullah karena setelah ini beliau akan memasuki uh, penyebutan tentang syubhat-syubhat yang uh, akan beliau bantah satu persatu dan sebelumnya akan didahului dengan penyebutan tata cara menjawab kepada ahlul batil secara mujmal atau secara global. Naam, kemudian beliau menyatakan setelah itu, wa ana adzkurulaka asya'a mimma zatarallahu fi kitabih jawaban likalamin ihtajja bihil musyriku fi zamanina alaina. Kemudian kata beliau Aku akan berusaha menyebutkan untuk kalian beberapa perkara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk jawab sebagai bentuk jawaban terhadap pembicaraan yang dijadikan dalil oleh kaum musyrikin terhadap dalil-dalil kaum musyrikin yang mereka ucapkan kepada kita di zaman kita ini. yakni di zaman beliau masih hidup dan uh, ini berlaku sampai yawmul qiyamah. Oleh karena itu, Sheikh menegaskan sebelum pembicaraan ini, Qala ba'dul mufassirin. Berkata sebagian mufassirin ini penting. Sebagai penegasan dari beliau bahawa syubhad-syubhad ini tidak kemudian hanya sekedar prasasti ya, yang telah berlalu kisahnya tidak, tetapi ini sesuatu yang akan terus berlanjut sampai yawm al-qiyamah bukankah iblis telah menyatakan kala faamdirni ila yawmi yub'athun ya Allah tundalah kematianku sampai yawm al-qiyamah maka syubhat ini pun akan terus berlanjut dimunculkan oleh iblis dan tentaranya sampai yawm al-qiyamah sampai yawmi yub'athun oleh kerana itu beliau menyatakan hadi ayat itu amatun di hujatin yaiti bia ahlu batin ila yomil kiamah ayat ini berlaku bersifat secara umum di dalam menjelaskan setiap syubhat yang muncul sampai hari kiamat nanti. Nah, ehwani fadil rahimahni rahimahumullah kemudian syekh menyatakan salah itu fanaqulu maka kami menyatakan Jawabu ahli al-batil min tariqaini mujmalin wa mufassalin Di dalam menjawab ahli al-batil ditempuh melalui dua cara Salah satunya adalah cara yang bersifat mujmal Mujmal itu artinya global Nah Cara yang kedua mufassal Mufassal itu artinya bersifat rinci. Nah, ini cara yang disebutkan oleh penulis kitab di dalam membantah ahlul batil. Kadang-kadang di dalam membantah ahlul batil cukup bagi seseorang dai untuk menjawab dengan jawaban yang mujmal saja. Cukup untuk menjawab dengan jawaban yang bersifat global. Tidak perlu baginya untuk merinci. Karena ada beberapa kendala, mungkin orang ini sudah cukup dengan ayat yang sifatnya mujmal atau hadis yang sifatnya mujmal dia sudah mengerti ya. Atau yang kedua, kondisi enggak memungkinkan bagi dia untuk merinci. Maka di saat itu cukup baginya untuk menjawab dengan jawaban yang mujmal. Nah, ini Jawaban yang bersifat mujmal Contohnya apa? Tadi seorang amni yang bisa menundukkan Seorang salah satu imam dari kalangan Mu'adazilah Nggak usah rudrud Ya isyik cukup Allah sudah menyatakan ar rahman alal arsyistawa Mujmal Ini jawaban yang bersifat apa? Global atau mujmal tadi Atau kadang-kadang butuh Jawaban yang bersifat Rinci Bersifat mufassal Ah, yang bersifat mufassal inilah yang membutuhkan dari kita keseriusan dan konsentrasi yang cukup untuk memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya. Ada orang di antara kalangan umat Islam dari ahli sunnah yang dia memahami dalil-dalil, menguasainya dan menghafalnya, tetapi kadang-kadang tidak Allah beri taufik dia untuk bisa menyampaikannya. Nah untuk bisa menyalurkan jawaban tersebut kepada al-mukhalifin nah, ini juga suatu kendala yang mau tidak mau kita harus bisa mempelajarinya dan uh, mengkajinya bagaimana cara menyampaikannya, karena ini diajar oleh Rasulullah SAW Rasulullah ketika mengutus dai nya tidak hanya Rasulullah mengajarkan bagaimana menjawab syubhat-syubhat bagaimana menguasai dalil-dalil yang akan disampaikan bukan hanya itu tetapi juga Rasulullah mengajarkan tata cara penyampaian tata cara ilqa' al-nasihah ilqa' al-hujjah Rasulullah menyatakan kepada daidainya yassiru wa la tuassiru bashiru wa la tunaffiru ini suatu bentuk Uh, pelajaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar seseorang itu bisa meletakkan uh, penyampaiannya pada tempatnya naam ikhwanifidina azani Allah maka dari itu Syekh menegaskan bahawa cara menjawab kepada ahli batil ada dua cara cara yang pertama bersifat mujmal yaitu global cara yang kedua bersifat mufassal yaitu rinci naam Faham tak umi, ayah, kawan? Kata Rasulullah SAW, قال اما المجمل فهو الامر العظيم والفائده الكبيره لمن عقلها او أقلها. وذلك قول تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات muhkamat hun umul kitab wa ukhra mutajabihat الذين في قلوبهم زيغ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ إِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ nah, Bantahan yang bersifat mujmal adalah apa yang dilandasi oleh firman Allah atau di atas firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah menyatakan di dalam surat Ahli Imran Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau sebuah kitab yaitu Al-Quran minhu ayatun muhkamat di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang bersifat muhkamat 6 nah, muhkamat dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah muhkamat itu jama' daripada muhkam Jama' daripada muhkam Maksud daripada muhkamat adalah Ayat-ayat Al-Quran Yang bisa dan dengan mudah Difahami oleh seseorang Tanpa harus membutuhkan penjelasan-penjelasan lainnya Tanpa harus membutuhkan Rincian-rincian lain dari ayat-ayat yang lainnya Ini muhkam Misalkan menyatakan di dalam Al-Quran Barakallahu uh, fikum Inna harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir Sesungguhnya hanyalah Allah itu mengharamkan kepada kalian al-maytah bangkai darah dan daging babi Ini jelas sudah tidak membutuhkan penjelasan lagi dari ayat-ayat yang lainnya Nah, atau dari penjelasan penjelasan lain dari hadis-hadis rasul sudah faham. Tetapi di situ ada beberapa ayat yang sifatnya masih mutasyabih yang mana tidak bisa mengerti tentang makna ini satu kecuali Allah Subhanahuwataala. Yang kedua tidak bisa mengerti tentang makna mana sebagian daripada ayat yang mutasyabih itu tadi kecuali ulul ilmi. Nah, sehingga membutuhkan dirasa. Membutuhkan kajian-kajian uh, yang bersifat mendalam Pembahasan-pembahasan yang bersifat rinci Untuk mengenal dan memahami maknanya Inilah ayat-ayat Al-Quran Terbagi menjadi dua muhkamat dan Mutashabihat Nah, kemudian Allah menyebutkan tentang ciri-ciri manusia Di dalam menyikapi uh, Al-Quran dengan dua jenis ayatnya yang seperti ini ada ayat-ayat yang bersifat muhkam, ada ayat-ayat yang bersifat mutasyabih kemudian Allah nyatakan fa'amma alladhina fi kulubihim zayhum fa'yattabi'una ma tashabaha minhu sementara orang-orang yang di hatinya ada kesesatan ada penyakit kesesatan ada kecondongan kepada kesesatan dia, kata Allah, cenderung untuk selalu mengikutin ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang samar-samar. Nah, yang penjelas, bukan berarti tidak jelas loh. Kalau begitu ada dalam Al-Quran ayat yang tidak jelas. Bukan. Dia jelas. Tetapi untuk jelasnya ini membutuhkan dirasa. Membutuhkan kajian, membutuhkan talabul ilmi. Membutuhkan para ulama yang menjelaskan tentang makna-maknanya Sehingga digabungkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya Disebutkan dalam ayat ini secara global Dirinci di dalam ayat yang lainnya Disebutkan dalam ayat ini secara global Dirinci di dalam sunnah Rasulullah SAW nah, Ini membutuhkan ketekunan di dalam belajar dan kesungguhan Orang-orang lah, yang di dalam hatinya ada penyakit kesesatan ini tadi kecenderungannya untuk mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. bagaimana bentuknya akan disebutkan oleh pengarang kitab penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab satu persatu bentuk-bentuk ayat-ayat yang mutasyabihat yang digunakan oleh mereka sebagai dalil atau pegangan untuk membenarkan kebatilan mereka nah, kemudian kenapa mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat itu tadi Kenapa mereka sering menggunakan hujah-hujah atau dalil-dalil yang bersifat mutasyabih? Kenapa? Disebutkan oleh Allah Mereka menginginkan dibalik itu semua untuk memunculkan dan menebarkan fitnah menebarkan kerancuan di dalam perkara agama menebarkan kebingungan di tengah-tengah umat ini tentang perkara akidahnya Nah, inilah keinginan mereka di dalam uh, pengikutan mereka atau kebiasaan mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih yang samar-samar maknanya yang tidak bisa diketahui kecuali dengan rincian yang jelas dengan penjelasan ayat-ayat yang lainnya atau hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwani fi dinna azza aniyallahu iyakum kita melihat dalam kehidupan kita ini ahlul batil sering sekali mereka menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih ayat-ayat atau hadith-hadith yang memungkinkan maknanya secara sekilas difahami untuk membenarkan perbuatan batil atau kesyirikan atau sebuah bid'ah. contoh saja kita melihat selain apa yang disebutkan oleh syekh di dalam kehidupan sehari-hari ini Orang-orang yang selalu mengadakan bid'ah, misalnya bid'ah uh, Tahlil misalnya. Ya, antum tahu apa syubhat mereka? Syubhat mereka adalah hadis dan ayat al-Quran. Nah, di dalam hadis disebutkan bahwa afdalul dzikri kalimatulaa ilaha illallah sebaik-baik zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah kemudian dalam hadis yang lain disebutkan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah barang siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah dia akan masuk jannah nah fa barakallahu fikum orang awam cenderung untuk melihat iya betul lalu kenapa orang kita ini bertahlil kita menyebut La ilaha illallah Apa bentuk pemungkaran dari ucapan kami La ilaha illallah Sifatnya Mujmal Sangat global sekali Nah, Yang dari satu sisi Bisa seolah-olah digunakan Untuk sebagai pembenaran terhadap perbuatan mereka Sisi lain Yang selalu bersolawat Mau azan bersolawat Mau apa lagi Uh, hajatan bersolawat mau bubar dari hajatan solawat juga iya yeah. kenapa adik seperti ini lho ar Al rasul Allah bahkan memerintahkan dalam Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslima sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada nabi Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kepada Nabi ini. Perintah dari Allah. Nuh, kita ini bersolawat melaksanakan perintah. Anda adalah orang-orang yang tidak suka bersolawat. Rasul juga menyatakan, Man Salla Alaihi Marra Sallallahu Biha Alaihi Ashra. Barangsiapa yang bersolawat kepadaku satu kali aja, Allah balas dia dengan solawat sepuluh kali. Kami mengucapkan sehari 100 kali. Masya Allah. Berarti dapat seribu. Naam. Fabarakallahuhu fikum. Nah, Inilah. Uh, Ikhwanifiddin. Bentuk-bentuk kecil dari subhat-subhat yang muncul. Dan sebagiannya atau kebanyakannya nanti akan disebutkan oleh Syekh Rahimahullah. Tapi bagaimana kita mengetahui jawabannya? Kembalikan jawabannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Kepada hadis-hadis yang muhkam. Di antaranya. Ayat-ayat yang muhkam dalam perkara tadi, ya, dalam perkara tahlilan Sebutkan dulu saya mujmal tanyakan ya yaki kita beriman tak kepada firman Allah. Wamaatakum rasulufa khudu, wama nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul untuk kalian ha? ambillah sebagai panutan dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Kita sepakat tak dulu tentang ayat yang muhkam, bahawa Allah menyatakan di dalam Al Quran uswatun Bukankah telah ada bagi kalian Pada diri Rasul itu Uswatun hasana Uswatun hasana dalam perkara ibadah Dalam perkara akhlak Dalam perkara akidah Kalau dia menyatakan tidak Ya dusta dia Enggak, enggak ada pada Rasul Uswatun hasana Wah tu Bahaya ya akhi Bisa kafir ini. Nah, ha? Kalau dia menyatakan Iya Rasul sebagai uswatun hasana Dalam perkara apa? Ya dalam semua perkara agama Baik taib. Coba Coba sekarang kita pindah pada yang berikutnya. Apa yang anda lakukan ini tadi? Ini sudah mulai mufassal, sudah mulai mufassal, sudah semulaian rinci apa yang anda lakukan mengucapkan solawat sebelum azan yang menurut anda baik, karena mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasul untuk bersolawat. Sekarang kita telah sepakat bahawa Rasul sebagai uswa, coba sebutkan dalil, sebutkan ayat atau hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah melakukan atau bersolawat sebelum azan. Coba sebutkan Ini mulai apa? Rinci kepada mereka Sehingga Sebelum kita menjawab kepada Alul Batil Dengan jawaban yang rinci Sepakat dulu dalam perkara yang mujmal Yang memang tidak boleh ber berbeda dalam perkara itu Kita harus sepakat dulu dalam perkara yang sifatnya muhkam Yang tidak bisa ditawar-tawar lagi Dan sudah jelas di dalam Al-Quran Baru kita menginjak kepada yang rinci Jangan langsung masuk kepada yang rinci Nah, jangan langsung masuk kepada yang rinci. Ini Syekh akan menerapkan Tata cara menjawab yang seperti ini di dalam tulisan beliau. Mujmal dulu, baru Mufassal Buat kesepakatan kesepakatan pada ayat-ayat yang atau hadith-hadith yang muktam, ya. Baru setelah itu masuk kepada ayat-ayat dan hadith-hadith yang bersifat rinci yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dan dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kita akhiri uh, kajian kita siang hari ini dengan pernyataan Syekh waqad sahhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza raaitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina samallahu fa hadzruhum telah sah dari Rasul sebuah hadis di mana beliau menyatakan pernyataan ini diucapkan kepada Aisyah radh ad hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh al, al bukhari dalam Kitabut Tafsir dan diriwayatkan juga oleh al Muslim rahimahullahu taala Naam al Muslim disebutkan di dalam Kitabul Ilmi dalam bab yang disebutkan oleh Al-Imam al Nawawi bab an-nahyu atau an-nahyi an ittiba' mutasyabihi al-Qur'an wa tahdhir min muttabi'ih. Bab kata al Imam al Nawawi rahimahullah 6. Larangan untuk mengikuti apa-apa yang mutasyabih dari Al-Qur'an dan tahdhir kata al Imam al Nawawi. Tahdhir peringatan dari orang-orang yang punya kebiasaan mengikuti Ayat-ayat mutasyabih Sehingga ini pernyataan bab ini diletakkan oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi Jadi kalau baca buku-buku Nawawi Jangan diambil separuh Dibuang yang lain, jangan Nah, ini lima An-Nawawi Nah, yang sering bukunya dipakai oleh sebagian umat ini ya, Yang mengaku Imam Nawawi sebagai imamnya Tetapi pas pada bagian-bagian yang seperti ini enggak mau diambil Pas pada bagian-bagian yang seperti ini mau dibuang. Coba lihat Imam Nawawi menyatakan wabtahdir min mutabilihi dan peringatan keras ha, untuk duduk atau berjalan berkumpul dengan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih Nah, hati-hati. kata Imam An Nawawi, rahimahullahu taala. Kemudian hadis itu menyatakan di mana Rasulullah berkata. رأيتم, jika kalian melihat alladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu orang-orang yang punya kebiasaan mengikuti dalil-dalil atau ayat-ayat atau hadis yang mutasyabih ya yang samar-samar ha maka faulaikal ladzina samalla maka orang-orang itulah yang Allah sebutkan maksudnya di dalam surat Ali Imran karena hadis ini berkaitan dengan ayat yang tadi kita baca Ayat yang sudah kita baca, huwallazi anzal 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa amman fi qulubihim zayyun fiyattabi'una ma tashabaha minhu sementara orang-orang yang di hatinya ada penyakit kesesatan maka mereka cenderung untuk selalu mengikuti ayat-ayat atau hadit-hadit atau dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar-samar biasa kalau orang ahlul bautil selalu melakukan perkara di waktu-waktu yang samar di saat-saat samar gak jelas nah, ini ikhwanifidina azaniyallahu gak berani berjalan di terang-benderang begitu, karena kalau berjalan di bawah lampu sokli yang terang-benderang gitu, orang salah, ini bautil ini ah Ini tidak benar ini ah Ini beda ini oh, Ini tidak dicontohkan Rasulullah Faham Tapi yang samar-samar Gimana bendanya Tadi sudah kita contohkan permisalannya Dan nanti akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala Naam Kata Rasulullah Sallallahu s.a.w Jika anda menemui Mendapati orang-orang yang punya kebiasaan Mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih Hadis-hadis yang mutasyabih Naam Dalil-dalil yang mutasyabih Yang samar-samar Naam Maka ketahuilah kata Rasulullah mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa fi qulubihim zayrun di hati mereka ada penyakit kesesatan kecondongan kepada ad-dhalal maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahdharuhum hati-hati kalian dari mereka hati-hati dari mereka ini peringatan dari siapa dari Rasulullah sallallahu alaihi alihi wasallam Nah, sampai di sini ada yang perlu untuk ditanyakan, telepon dulu. Nah. Kalau tidak ada sampai di sini di murajaah difahami dihafalkan dan juga perlu untuk ada apa ee, tanya jawab, nah tanya jawab di antara antum bagaimana cara membantah ahlul baktil, bagaimana cara membantah ahlul baktil ini penting ya ikhwan kadang-kadang antum menemui seorang yang bergelimangan kebaktilan padanya. Pada hakikatnya mungkin dia pingin al-hak Pada hakikatnya dia pingin al-hak Dan tiba-tiba Secara tidak disangka-sangka Orang yang semacam ini Datang menemui antum Atau bertemu Di jalan Atau di kendaraan Atau di mana Di tempat-tempat yang ada ini Kemudian Dia mengungkapkan beberapa Apa yang ada di benaknya Di saat seperti itu Nah Kita dituntut untuk mampu memberikan penjelasan kepada orang seperti ini kadang-kadang dia berusaha untuk berjidal nah berusaha untuk membantah gitulah, karena itu dia yakini bahwa itu adalah benar Tetapi dia nampak ada keinginan untuk baik di saat seperti itu kita sangat diminta dan sangat dibutuhkan tenaga dan pikiran kita untuk bisa menjelaskan dia kepada dia mungkin saja dia mendapatkan hidayah dengan penjelasan kita dan yang seperti ini tiba-tiba kadang-kadang nggak bisa Afwan yang akhi kitab kesusubatana di rumah nanti kita ketemu lagi ya oh dia sudah wes enteh nggak ngerti berarti. Nah oleh karena itu butuh untuk kita menguasainya, ya bagaimana cara menjawab dengan cara yang tepat, tidak terkesan eh, terburu-buru sehingga hujah itu tidak tersampaikan dengan baik sesuai dengan porsinya. Karena kalau kita salah menyampaikannya Maka yang tadinya itu hak dan mestinya bisa dan harus diterima, akhirnya dia nampak menjadi batil di depan orang tersebut yang konsekuensinya harus ditolak. Nah, ini perlu kehati-hatian Oleh karena itu Allah Subhanahuwataala menyatakan dalam Al Quran, "Kulhadhis sabili aduulillah ala basira anawmanittabani". Katakanlah ini adalah jalanku, yaitu jalan Allah Subhanahuwataala, jalan agamanya jalan manhasnya, jalan akidahnya aku berdakwah menuju kepada agama Allah ini tadi ala basirah nah, di atas basirah di atas ilmu, ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan, dia menguasainya dengan tepat dan ilmu tentang kondisi madu'u kondisi orang yang akan disampaikan sehingga dia bisa meletakkan porsinya oh orang ini ukurannya seperti cangkir gitu lah kalau seperti cangkir ya harus dituangkan sesuai dengan porsinya kalau inti beri terus oh, tambah banyak luber, ya, akhirnya mendatangkan boror mendatangkan mau nah orang ini seperti gelas ini besarnya nah, akhirnya kita mengiranya ah sekecil dikasih air sedikit segini dikasih ya sedikit sesuai dengan porsinya harus dipenuhi sampai dia merasa puas ya cukup Nah, ini permisalan penting untuk kita mengetahui kadar madu ini apa sebenarnya, gitu Nah, paham tuh mi ikhwan? Naam. ilahuna subhanallahu wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka